одірвала мені серце. Червоні броньовики одійшли до лоскутовки і почали бити по штабу. Після кожного удару в небі тонко шуміли набої і пихкали хмарки розривів. Або набій поціляв у залізницю, і тоді здавалося, що гримить і розлітається весь світ. Їм відповідали заводські гармати за горою. Бій припинився, і червоногвардійці прислали до нас делегатів. Вони їхали в фаєтоні, в золотій спеці дня, сухорляві й спокійні. У штабі я бачив нашого червоногвардійця Вельцмана Михайла. Він у калеметних стрічках сумно стояв і слухав члена ради Ажину. Той гарячий, страсно говорив, «Дорогі красне орли, вас не поняли?» И вот вы разбитые и озлаблённые отступаете по окровавленным полям Украины. Вас никто не поддерживает. Но придёт время, когда вас позовут, и вы вернётесь сюда могучие, світлі и непобедимые. Я пишу, але довго перед моїми очима стояло сумне обличчя червоного героя. Я хмуро стояв на чавунці, а мимо греміли обози німецької армії синьо і грізно йшли кованим кроком незліченні колони баварської піхоти і ритмічно хиталися в сідлах кавалеристи. Мене вразив один вродливий юнак-офіцер. Він був тонкий і ніжний, як дівчинка. Йому так личала жовта каска, важко і невблаганно повзли гармати і тупими дулами хижу дивилися туди, де разом з кривавим сонцем зникли люди в хрестах кулеметних стрічок. І знову повернувся колишній жах і колишній пристав на заводі. Блистіла багнетами гетьманська варта після розгону німцями Центральної Ради. І в Німеччину висмоктували довгі ешелони муку і сало. По селах катували селян повертали майною землю поміщикам і без кінця розстрілювали червоногвардійців і матросів. Я ніде не міг знайти роботи. Ходив з хлопцями до дівчат і в чаду самогонки марив про якісь сині очі, які я мушу зустріти, хоча я не бачив ніколи. Почав захоплюватись Олесем і Вороним, іноді писав українські вірші. Я не міг так просто пити самогону і затуляв пальцями ніс, щоб не чути його жахного паху. А потім плакав п'яними сльозами над Катериною Шевченка. Над своїм минулим і ліз цілуватися до товаришів. Один німець поліз до дівчини Серьоги Дюшки. Вона почала кричати, німець був гладкий і сильний, але Серьога збив його з ніг, схопив його за штани й блузи і почав бити долівку. У німця вже мертво телепається голова, і кров перестала йти з горла, а Серега все гупає ним долівку. Дівчата попередили його, що біжать німці. Серега вискочив і побіг. Німці, стріляючи на бігу, погналися за ним. Вони його загнали на кручу, над дінцем. Було вже холодно, і Серега з розгону стрибнув униз головою в дінець. Під огнем він переплив осінню ріку і став на березі. Кулі чокають от пісок під його ногами, а він усміхнувся, зняв свою кепочку, чемно вклонився німцям і зник у лісі. Один німець теж стрибнув у дінець, переплив його, добіг до лісу, але далі побоявся йти і повернувся назад. Був травень, і на село приїхали таємні організатори повстання проти гетьмана. Вони пропонували нам записатись до Бахмутської комендантської сотні, щоб мати в руках зброю і, коли почнеться вибух, приєднатися до повстанців. Я записався з кількома червоногвардійцями. Ми порішили, коли сотня буде не з потрібного матеріалу, розкласти її. В Бахмуті нас привели в казарми на магістральній вулиці, і ми почали нести охоронну службу. Бунчужного, що був одним із тих, що агітували нас за вступ до сотні, раптом зняли з посади, і він зник невідомо куди. Ми написали сотеному заяви, щоб нам повернули Бунчужного, бо він гарна людина і нам потрібний. Нас, чотирьох, делегували до сотеного. Він тільки глянув на заяву і став кривавим од люті. Зіниці його очей звузились і стали колючими. Він холодно глянув на нас. Ви всі заарештовані. Вас одправлять до австрійського штабу. У мене холодно упала душа. Пане сотнику, ми ж не знаємо, в чому річ. Ви нам з'ясуєте. Просто була хороша людина, і нам його жалко. Можете нас заарештувати, але знайте, що всі ми були під кулями червоних. Лице сотенного пом'якшало. Ваш бунчужний не може бути з вами, бо в його сифіліс. Я відпускаю вас, але знайте, що це вам не вільне козацтво. І щоб більше таких заяв не було, ми пішли. й раді. Почали приїжджати офіцери в золотих погонах. Вони глузливо дивилися на нас і казали, що тепер їхній час. Ми тільки хмуро дивилися на них. Козаки були покірні й забиті. Нам стало ясно, що коли їх пошлють селян, то вони хоч і з плачем а будуть розстрілювати своїх братів. Ми почали прикладом і словом розхитувати дисципліну. Був у мене товариш, колишній Шахтар. Він матюкався і ходив до наймачок. Але коли заспіває, море мурашок заливає мене, і я в'яну насолоди. Був вечір, і ми стояли з ним біля розчиненого вікна. Проти нас був тихий будинок, з вишневим ганком і синіми ставнями. На ганку сиділа дівчина, читала книжку. Товариш мій заспівав, і дівчина підвела голову. Мене, наче, що вдарило. Я здригнув і, хоч не бачив її очей, зразу відчув, що в неї ті сині очі, що так довго мені сняться. А пісня на своїх огненних крилах несли мене туди, де йдуть хлопці з поля, і через тин перехилилась голова дівчини. І я уявляв, як томно і ніжно вона перехилилась через тин і слухає пісню хлопців. Ні, то не хлопці співають, а зоря, що залила небо над яворами, і на її фоні самотня фігура дівчини біля тину. Ні, не біля тину, а ось вона сидить на ганку, в лиловой шали такая незнаёма и мидна я написал ей записку и передал казаком написал так я не спрашиваю кто вы и не надо знать кто я но мы будем писать видеть и не знать друг друга это будет так хорошо жемчужный